Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Книга п'ята «Вовки каль'ї» Розділ п'ятий Збори «Фолькен» Один ще ніколи в житті Тіанові Джеффордсу не було так страшно, як того дня на сцені павільйону перед усіма Фолькен калії Він знав, що людей унизу не більше п'ятисот, щонайбільше 600, але йому здавалося, що їх сила силенна і їхнє мовчання позбавляло мужності. Шукаючи підтримки, він подивився на дружину але обличчя залії було худим, темним і виснаженим, як у старої жінки. Те, що відбувалося в природі, теж не заспокоювало. Небо було ясним і без жодної хмарини, але для п'ятої години вечора було занадто темно. Коли Тіан піднімався сходинками на сцену, сонце сховалося за хмари, що громадилися на південному заході. Погода була зловісною, як сказав би Тіанів дідо. У вічній пітьмі краю грому спалахували блискавки. Якби я знав, що дійде до цього, нізащо не заварив би цієї каші, розгублено думав Тіган. І цього разу отець Калаген не врятує мою шкуру. Хоча Калаген теж був на зборах, стояв із Роландом і його друзями, людьми великого калібру, склавши руки на грудях, обтягнених простою чорною сорочкою. З пасторським комірцем на ший в нього висів хрест людини Ісуса. Він переконував себе заспокоїтися, Калаген обов'язково допоможе, і чужинці теж вступляться. Доля того вони і тут. Їхній кодекс честі вимагав від них допомагати, навіть якщо це означатиме їхню смерть і кінець шляху до мети, хай би якою вона була. Він переконував себе, що потрібно лише запросити на сцену Роланда, і Роланд вийде. Колись стрілець уже стояв на цій сцені і танцював комалу, і завойовував їхні серця. Чи сумнівався Тіан, що він завоює їхні серця знову? Ні, не в цьому він сумнівався. Боявся він, що цього разу танець життя стане танцем смерті бо смерть була роботою цього чоловіка та його друзів. То був їхній хліб, то було їхнє вино. То був шарбет, яким вони гласували наприкінці трапези. На тих перших зборах невже минуло менше місяця. Тіан виступав від безсилою люті. Але місяця вистачило, щоб підрахувати вартість. А що, як усе це було помилкою? що як вовки спалять усю калію своїми світляними палицями. Востаннє заберуть потрібних їм дітей, а решту – старих, молодих – підірвуть своїми гудючими кулями смерті. Усі мешканці калії стояли перед ним і чекали. Айзенгарти і оверголсари, хав'єри і численні туки, хоча близнюків, потрібного вовкам віку, серед туків не було. Отакі таланливі були тітуки. Телфорд з чоловіками своєї родини. Його повновида проти сувора дружина з жінками. Стронги й росітери. Слайтмани і генди. Росаріо і поселли. Темною чорнильною плямою знову скупчилися манні. Їхній патріарх Хенчик стояв поряд з молодим Кантабом, якого так любили всі діти. Ще один улюблений з дітей Енді Тримався осторонь, взявши тонкі сталеві руки в сталеві боки. Його електричні очі спалахували в присмерку. Сестри-орізи зібралися грубкою, як птахи на доротяному паркані. Серед них була і Тіанова дружина. Ковбої, наймані робітники, підмайстри, навіть старий Бернардо, місцевий п'яничка. Праворуч від Тіана неспокійно заворушилися ті, хто ніс опопанаксове перо. За звичайних обставин, для цього з головою вистачало однієї пари близнюків. Переважно люди знали, про що йдеться, і пером обносили задля годиться. Цього разу ідея належала Маргарет Айзенгарт. Священне перо возили три пари близнюків. Від містечка до кожного малого угіддя. Від малих угідь до кожної ферми. На возі, яким правив незвичний мовчазний кантаб, поганяючи пару коричневих мулів. Найстаршими були близнюки Гегенгуди. Обом було по 23 роки, і народилися вони в рік останнього набігу вовків. На думку більшості селян, вони були бридкими, як смертний гріх, проте роботящими, і на тому спасибі. Серед були вродливі близнюки Тейвері, які намалювали для стрільця карту. Останніми, наймолодшими, виявилися Геддон Гедда, Хоч в Тіановому виводку вони були найстарші. Саме Гедда дала йому сили почати. Тіан зустрівся з нею поглядом і побачив, що його добра, хоч і простенька злиця доня відчула татків страх і готова була от-от розплакатися. Не лише Гедді і Джейк чули чужі голоси в своїй голові. До Тіана заговорив його діду. То не був голос немічного старого, држачого і майже беззубого. Озвався голос чоловіка, яким Джеймі був 20 років тому. Старого, проте сильного і спроможного дати такого запотиличника, що ти міг перелетіти через річковий шлях, якщо огризнувся до нього, чи з чимось забарився. Джеймі Джефортс, який одного разу виступив проти вовків. Хоч деколи Тіан не вірив дідові, проте зараз сумніви розвіялися остаточно. Бо в це повірив Роланд «Чого дляєшся?» – гаркнув голос «Те геть скусив чи корова хвицнула? Що ти такий причмелений? Виклич, го, і відійди! А то вже далі, хай він рішає, що робить Добре це чи ні?» Але Тіан ще на мить затримав свій погляд на мовчазній юрбі. Сьогодні смолоскипи не михтіли різними барвами Бо ж не на свято вони тут зібралися а горіли рівним помаранчевим вогнем. Він хотів щось сказати, відчув потребу щось сказати. Хоча б визнати, що частково це і його заслуга. Добре це чи ні? У пітьмі на сході нечутно вибухали блискавки. Роланд стояв точнісінько як панотець, склавши руки на грудях. Зустрівшись поглядом з тіаном, ледь помітно кивнув. Навіть у теплому світлі смолоскипів Сині очі стрільця здавалися крижаними. Майже такими, як у Енді. Втім, іншого заохочення Тіонові не треба було. Він узяв перо і виставив його перед собою. Юрба завмерла. Здавалося, люди перестали навіть дихати. Десь далеко за каль'єю прокаркав Расті, неначе затримуючи в дорозі ніч. «Не так давно я стояв перед вами в залі зібрань. І розповідав про те, що я вірю, – почав Тіан, – що коли приходять вовки, вони забирають не лише наших дітей, а й частки наших душ і сердець. Щоразу, коли вони крадуть, а ми стоїмо осторонь, наші рани глибшають. Якщо глибоко врізатися в дерево, воно загине. Якщо позбавити наше містечко серця, воно помре також. От темінь дня прорізав голос Розаліти Муніос, яка ніколи не мала дітей. — Правду кажеш, кажу спасибі. Слухайте його, Фолькен, чуйте його. — Слухайте його, мудро каже, — прокотилося Йорбою. Того вечора панотець підвівся і сказав нам, що з північного заходу, з серединного лісу, простуючи шляхом променя, йдуть стрільці. Хтось тоді зневажливо пирхав, а панотець же правду казав. «Кажемо спасибі!» – відповіли люди. «Панотець правду казав!» А жіночий голос додав. «Славімо Ісуса! Славімо Діву Марію, Матір Божу!» Відтоді і стрільці весь цей час були з нами. Той, хто хотів з ними перебалакати, зробив це. Вони обіцяли допомогти, «І залишити по собі криваві руїни, як ми будемо такі дурні, що приймемо їхню поміч!» Сердито прокричав Ебентук. Йорба налякано зойкнула, а коли знову опустилася тиша, озвався Вейн Оверголсар. «Столепельку горластий!» Тук озирнувся на Оверголсара, найбільшого фермера кальї і свого найкращого друга. І в його очах читалося німе здивування. «Їхній дін – Роланд Дескейн з Гілеаду», – вів далі Тіан. Це знали всі, проте легендарні ім'я та назва викликали благоговійний шепіт. «З внутрішнього світу. Чи вислухаєте ви його? Що скажете, Фолькен?» Відповідь не забарилася і швидко переросла в галас. «Слухаємо! Слухаємо до останнього слова! Слухаймо й кажемо спасибі!» А слідом за цим пролунав тихий ритмічний стукіт. Спершу Тіан ніяк не міг уторопати, що то таке, а збагнувши, ледь не розплився в усмішці. Так звучав тупіт шортбуцами, тільки не об мостини підлоги в залі зібрань. А тут на траві леді Орізи. Тіан підняв руку. Роланд вийшов уперед. Тупіт гучнішав. До чоловічих приєдналися жіночі ноги в м'яких черевичках. Роланд піднявся сходами. Тіан передав йому перо і зійшов зі сцени, одразу ж узявши Гедду за руку і жестом показуючи решті близнюків стати поперед нього. Роланд стояв, тримаючи перо за гладенький очин у витягнутих руках, на яких лишалося тепер тільки вісім пальців. Нарешті тупотіння черевичків і шортбуців стихло. Сичали й плювалися іскрами смолоскипи, осяваючи лиця фолькен, на яких зараз ясно читалися всі їхні сподівання і страхи. Растій каркнув і замовк. На сході темряву прорізала величезна блискавка. Стрілець стояв і мовчав. Два Здавалося, минуло чимало часу, а Роланд усе дивився. І в кожній парі блискучих, переляканих очей читав те саме. Багато разів він бачив такий вираз. Зрозуміти його було неважко. Ці люди були голодні. Вони б радо купили чогось попоїсти, наповнили свої вічно неситі шлунки. Він згадав продавця пиріжків, що продавав свій крам на вулицях Гілеада у найжаркіші дні літа. Роландова мати називала його Сеппесеєм, бо від його пиріжків у людей скручувало животи. Сеппесей означало «продавець смерті». «Егеш», – подумав Стрілець, – «тільки ми з друзями не беремо грошей». Від цієї думки його обличчя освітила усмішка. Одразу омолодивши його на багато років, і натовпом пробігло полегшене зітхання. Роланд почав свою промову так, як і колись. «Нас добре зустріли в кальї. Послухайте мене, прошу. Тиша. Ви відкрилися нам. Ми відкрилися вам. Чи ж не так?» «Егеш, стрільцю!» – гукнув у відповідь Вовн «Так!» Чи знаєте ви, хто ми є? І чи приймаєте те, що ми робимо? Цього разу відповів Хенчик з роду Манні. Так, Роланде, книгою клянуся і кажу спасибі. Ви з роду Ельда. Білість прийшла, щоб протистояти чорноті. Юрба протяжно зітхнула. Десь у задніх рядах розплакалася жінка. Кальї. Чи просите ви про поміч і оборону?» Едді весь підібрався. За ті тижні, що вони провели в Кальї, багато людей дали вже відповідь на це питання. Але ставити його тут, вважав Едді, вкрай ризиковано. А раптом вони скажуть «ні». Та замить Едді збагнув, що хвилюватися немає причин. Роланд був майстром з оцінки своєї аудиторії. Дехто справді промекав ні. Дрібка гейкоксів, трохи туків і жменька Телфордів очолювали марш незгодних. Але більшість Фолькен проривіли щире так спасибі. Ще дехто, серед них найбільш вирізнявся Оверголсар, утримався. Едді вважав такий політичний хід наймудрішим у більшості випадків, але цей випадок не належав до розряду більшості. Це був вирішальний момент вибору, і навряд чи комусь із цих людей доведеться пережити ще один такий у своєму житті. Якщо катет 19 переможе вовків, мешканці цього містечка запам'ятають тих, хто сказав ні і хто утримався. З я Гедді замислився над питанням, а чи буде Вейн Дейн Оверголсар великим фермером у цих краях, скажімо, за рік? Та потім Роланд почав свій виступ, і всю його увагу Едді звернув на нього. І увага поступово змінювалася захопленням. За все своє буремне дитинство і не менш буремну юність, Едді чув чимало брехні. Сам нерідко обдурював. Часом робив це дуже майстерно. Та на той час, коли Роланд дістався середини своєї розповіді, Едді збагнув, що до того раннього вечора в каль'ї Бринстерджес, Йому ще ніколи не доводилося лицезрити такого великого генія-брехні у дії. А Едді розвернувся довкола і вдоволено кивнув. А Йорба ловила кожне слово. Три. останнє на цій сцені я танцював комалу. Танець життя. Нині ж... Його перебив Джордж Талфорд, занадто улесливий і занадто хитрий, як на думку Едді. Та чого чого, а хоробрості йому не бракувало. Не кожен наважиться заговорити, коли вітер віє не в його бік. Еге ж, ми пам'ятаємо, ти файно танцював. А як, Роланде, ти танцюєш мартату, танець смерті. Скажи, прошу. Натовп несхвально забурмотів. Те, як я танцюю, неважливо, відповів Роланд, ані трохи не збентежившись. Бо мої танці в кальї скінчилися. У нас із друзями тут є робота. Ви запросили нас, і ми кажемо спасибі. Ви попросили нас про поміч і оборону, тож я прошу вас послухати дуже уважно. Менш ніж за тиждень, «Прийдуть вовки!» Юрба зітхнула, погоджуючись. Нехай час став слизьким, але навіть темні фолькен знали, що лишилося п'ять днів. За вечір до їхньої появи я хочу, щоб кожен близнюк Каль'ї, якому не виповнилося сімнадцять, був тут. Роланд махнув рукою ліворуч, де сестри Орізи спорудили шатро. Сьогодні там було чимало дітей, хоча, звісно, не сотня. Саме стільки, як не більше, дітей потрапили під загрозу. На час зборів старшим доручили наглядати за молодшими, а хтось із сестерорізи періодично перевіряв, чи там усе гаразд. «Роланде, там вони всі не вмістяться», – сказав Бен Слайтмен. Роланд усміхнувся. «Але якщо шатро буде більшим, вмістяться Бен». Я певен, що сестри Орізи щось знайдуть. Еге ж, і нагодувати малих від пуза, щоб довго пам'ятали. вигукнула Маргарет Айзенгард. Її слова зустріли добродушним сміхом, який, проте, тривав недовго. Люди думали про те, що вовки все таки можуть перемогти, і тоді половина дітей з тих, хто проведе вовчий вечір на зеленому морішку біля павільйона. За тиждень чи два не пам'ятатимуть своїх імен, не кажучи вже про те, що вони їли. «Я б хотів, щоб вони переночували тут, і завтра ми вирушили рано», – сказав Роланд. «Судячи з того, що мені розповідали, годі визначити, коли саме прийдуть вовки. На світанку, вранці чи в дня Ми виглядатимемо по-дурному, якщо вони прийдуть дуже рано» і упіймають їх тут, усіх разом. «А якщо вони прийдуть на день раніше?» в'їдливо викрикнув Ебентук. «Чи опівночі?» «Це неможливо», відповів Роланд. І розповідь Джеймі Джефорса додавала йому впевненості в цьому. Лише одна єдина причина дозволяла Енді і Бенові Слайтмену розгулювати кальєю наступні п'ять днів. Слова старого. Вони приходять здалеку, і не весь шлях долають на конях. Їхній розклад визначено заздалегідь. «А як ти знаєш?» – спитав Луїс Гейкокс. «Краще не будемо зараз про це. Хто знає, може у вовків довгі вуха?» Запала мовчанка. Люди обдумували. «Того ж вечора мені потрібна дюжина підвод». Найбільших у каль'ї, щоб вивести дітей на північ. Візників я призначу сам. З ними також поїдуть доглядачі для дітей, які залишаться з ними. Куди саме вони їдуть, не питайте. Про це теж краще не говорити. А вже ж більшість вважали, що знають, куди повезуть дітей. До старої Глорії. Чутки швидко облетіли село, як і думав Роланд. Бен Слайтмен вважав, що сховок буде трохи далі, в «Червоному птахові-2», на південь від Глорії. І це теж було чудово. «Не слухайте його, Фолькен, прошу!» закричав Джордж Талфорд. «А як слухайте, то заради своїх душ і життя цього містечка не робіть цього! Він говорить, як божевільний! Ви вже пробували сховати дітей, нічого не вийшло!» А якби й вийшло, вовки б спалили б тут усе дощинту, аби помститися. — Мовчи, боягузе, обірвав його хенчик сухим, як удар батога, голосом. Телфорд поривався ще щось сказати, але його найстарший син узяв його за лікоть і змусив замовкнути. І вчасно, бо знову затупотіли шортбутси. Телфорд глянув на Айзенгарта і в погляді читалося. — Хоч ти мене підтримай. Не може бути, щоб ти став на бік цього божевілля. Великий скотар похитав головою. «Не дивися на мене так, Джордже. Я стою за свою дружину, а вона за Ельда». Ці слова зустріли оплесками. Роланд дочекався, поки вони вщухнуть. «Телфорд каже правду. Найпевніше вовки знатимуть, де ми сховали дітей. Та коли вони прийдуть туди... Їх зустріне мій катет. Ми вже не вперше маємо справу з такими, як вони. Йорба схвально загула. Знову затопотіли чоботи. Ритмічно заплескали в долоні. Телфорт і Ебентук роззиралися довкола наляканими очима, як люди, що прокинулися в божевільні. Коли павільйон знову затих, Роланд сказав. Дехто з громади погодився вийти на бій разом з нами. Це фольки з хорошою зброєю. Знову ж таки, зараз про це говорити не варто. Та, звісно, слово жіночого роду все сказало навіть тим, хто ще не знав про все старе різи. Едді вкотре подивувався майстерності, з якою Роланд схиляв їх на свій бік. Він глянув на Сюзанну. Та підкотила очі і усміхнулася йому. Але її рука, коли вона стиснула його передпліччя, була холодною. Їй хотілося якнайшвидше це відбути. І Едді чудово її розумів. Телфорд спробував востаннє. «Люди, послухайте мене! Усе це вже перепробувано!» Відповів йому Джейк Чемберс. «Але не стрільцями, сей Телфорд!» НАТО впшалено затупотів і заплескав на знак схвалення. Щоб утихомирити людей, Роландові довелося підняти руки. Більшість вовків поїдуть туди, де, як вони гадають, ховаються діти. Там ми їх і зустрінемо. Менші загони справді можуть напасти на ферми чи ранчо. Деякі, можливо, проїдуться містечком. І так без пожеж не обійдеться. Вони слухали мовчки і поштиво, кивали, здогадуючись, якими будуть наступні слова. Саме так, як йому хотілося. «Спалений будинок можна відбудувати. Дитину-рунта не повернеш до звичайного життя». «Егеш!» – кивнула Розаліта. «Її душу теж!» У натовпі забурмотіли, погоджуючись, здебільшого жінки. У каль'ї Бренстерджес, як і скрізь, чоловіки в тверезому стані не надто полюбляли розмови про душу. «А зараз слухайте мене уважно, бо я скажу вам ще одне. Ми точно знаємо, хто такі вовки. І Джеймі Джеффордс підтвердив наші підозри». Люди здивовано забубоніли. Всі голови повернулися до Джеймі Джеффордса. Тіанів дідо, стоячи біля внука, спромігся випростати сутулу спину і на секунду-дві гордовито випнути запалі груди. Едді лишалося тільки сподіватися, що дідуган не виступатиме, почувши продовження. Якщо він заперечить і те, що почує зараз від Роланда, їхнє завдання ускладниться. Щонайменше доведеться схопити Слайтмена та Енді раніше. А якщо Фінлі Отего не почує голоси цих двох до дня появи вовків, це викличе підозри. Едді відчув, що Сюзанна поверхнула пальцями руки, якою стискала його передпліччя. Схрестила їх на щастя. Чотири «Під тими масками неживі істоти», – повідомив Роланд. Вовки – це повсталі з мертвих слуги-упирів, що правлять краєм грому. Цю ретельно вигадану нісенітницю зустріли охканням і бурмотінням. Таких, як вони, мої друзі Едді, Сюзанна та Джейк, називають зомбі. Їх не можна вбити ні з лука, ні з арбалета, ні кулею, якщо не поцілиш у мозок чи серце. Для наочності Роланд постукав себе по лівому боці грудей. І авже ж, коли вони здійснюють набіги, то під одягом мають важку броню. Хенчик закивав. Так само вчинили ще декілька старших чоловіків і жінок. Фолькен, які добре пам'ятали навіть не одну, а дві появи вовків. «Це багато чого пояснює», – мовив Манні. «Але як...» «Влучити йому голову нам не до снаги, бо під капторами в них шоломи», – вів далі Роланд. «Але таких істот ми бачили в ладі. Їхня слабкість – отут». Він знову постукав себе в груди. «Живі мерці не дихають, але над їхніми серцями є щось на зразок зябер. Брунею вони їх не прикривають, бо інакше загинуть». Саме туди ми маємо цілити. Люди стали перемовлятися, обговорюючи почуте. А потім пролунав голос діда, пронизливий і схвильований. Свята правда, кожне слово. Бо жмольні дулін підбила одного тарілкою. Хоч і не впрост. Хоч і не впрост, але тварюка впадла. Сузанна так стиснула руку Едді, що він відчув її короткі нігті. Проте, глянувши на неї, він побачив, що вона широко всміхається, не в змозі стриматися. Такий самий вираз був на обличчі у Джейка. У важку хвилю старий демонструє дивовижну кмітливість, подумав Едді. Вибач, що сумнівався в тобі. Нехай тепер Енді і Слайтмен доповідають про це лайно собаче. Він запитував у Роланда, чи вони там, безлика вони, уособлює голос Фінлі Отего. Повірять у ці небелиці. За всі ті роки, що цей бік Ває потерпав від їхніх набігів, вони втратили лише одного бійця, відповів Роланд. Думаю, вони повірять у будь-що. На цьому етапі найвразливіше їхнє місце – самовтіха. У вовчий вечір приводьте своїх близнюків сюди на сьому годину. Деякі жінки... Сестри-орізи, як ви вже здогадалися, складуть списки на грифельних дошках і викреслюватимуть кожну пару дітей, яка прибуватиме. Я сподіваюся, що до дев'ятої години кожне прізвище буде викреслено. Моїх дітей ти не викреслиш! Розлючено крикнув хтось із задніх рядів. Розштовхавши кількох людей, власник голосу вийшов уперед і став поряд із Джейком то був присадкуватий чоловік, який володів клаптем рисового поля далі на південь від Каль'ї. Попорпавшись у безладді своїх недавніх спогадів, так, у безладді, проте жодного спомену стрілець не викидав. Роланд нарешті знайшов ім'я і прізвище. Ніл Фарадей. Один з тих небагатьох, кого не було вдома, коли Роланд і його катет об'їжджали ферми та ранчо чи принаймні для них його не виявилося вдома. Роботящий, за словами Тіана, і так само питущий. Саме так він і виглядав. Темні кола під очима і переплетіння пурпурових судин на щоках. Брудний, м'ятий одяг. Втім, Талфорт і Тук кидали на нього вдячні, хоч і здивовані погляди. Ще одна розсудлива людина в цьому бедламі промовляли їхні очі. Дякувати богам. Всегідно не бруть те і спалять то солок бісо. Переговорив він з таким сильним акцентом, що розбирати його слова було дуже важко. Та я їй боїдам кожного свого гнізда, хай ті котрій колишиться. Фарадей обвів Натовп презирливим поглядом. А ви горіть к бісовій матері, як такі дурні? З цими словами він знову пірнув у Натовп залишивши здивованих людей перетравлювати сказане. Його нерозбірлова тирада сильніша вплинула на юрбу, принаймні так здалося Едді, ніж полум'яні промови Талфорда і Тука разом узятих. «Він, може, й бідний, як церковна миша, але кредиту Тука на наступний рік йому гарантовано», – подумав Едді. «Звісно, якщо на той час від магазину не лишиться саме згарище». «Сей Фарадей має право на власну думку, але я сподіваюся, що за найближчі кілька днів він її змінить», – сказав Роланд. «Надіюся, що ви, люди, його переконаєте, бо інакше в нього залишиться не троє дітлахів, а жодного». Підвищивши голос, він спрямував його туди, де стояв набормосившись Фарадей. «Отоді...» Він побачить, що таке обробляти свій клапоть землі без жодної помочі, лише з жінкою і двома мулами. До краю сцени підступив Телфорд з побуряковілим від гніву лицем. Ти ладен сказати будь, аби тільки останнє слово було за тобою, смертоносний чоловіче, чи є така брехня, яка не злітала з твоїх губ. Я не брешу, але й нічого не стверджую, напевне. Відказав Роланд. Якщо мої слова наштовхнули когось на думку, що я маю всі відповіді, тоді, як ще три місяці тому я ні сном, ні духом не віддав, хто такі вовки, то я благаю вашого прощення. Але дозвольте, перш ніж я побажаю вам доброї ночі, розповісти одну історію. Коли я був малим і зростав у Гілеаді, Ще до появи Фарсона і до всіх тих пожеж. На сході баронії була одна ферма, де вирощували дерева. Хіба на фермах вирощують дерева? насмішкувато кинув хтось із натовпу. Усміхнувшись, Роланд кивнув. Незвичайні дерева і навіть не залізні, квітучі дерева з чудовою, легкою, проте міцною деревиною. Найкраще за всі часи дерево для будівництва кораблів. Тоненький шматок цієї деревини мало не плавав у повітрі. Тисячу акрів землі займали ці дерева. Десятки тисяч їх росли охайними рядами. І за всім цим багатством наглядав лісник Баронії. Було одне правило, яке ніхто навіть не обходив. Не кажучи вже про порушення. Зрубаєш два, посади три. ж, кивнув Айзенгард. З худобою те саме, а з породистою худобою так узагалі. Збережи чотирьох за кожне, яке продаєш чи забиваєш. Не кожен може собі таке дозволити. Роландів погляд блукав натовпом. А одного літа, коли мені вже було десять років, на квітучі дерева напала якась пошість. Павуки обвили горішні гілки білою павутиною, і дерева гинули з верхівки, гнили і падали під власною вагою, задовго до того, як хвороба сягала коріння. Лісник побачив, що відбувалося, і наказав негайно зрубати всі здорові дерева, врятувати бодай трохи деревини, поки не пізно. Правило «Стяв два, посади три» тепер було безглуздим. Наступного літа всі квітучі ліси на схід від Гілеаду зникли. Йорба Фолькен німувала. Світло дня вичахло. З неба спустилися ранні сутінки. Сичали смолоскипи. Усі погляди було прикуто до обличчя стрільця. Тут, у калії, вовки збирають урожай дітей, не докладаючи жодних зусиль до сівби, бо це роблять за них чоловіки й жінки. Навіть діти це знають. Але тато не дурні, з мамою сіють рис самі. Фолькен забубоніли. Вовки забирають, тоді чекають, беруть і ждуть. Зрештою чоловіки й жінки насіють новий врожай дітей. Хай би що сталося. Але зараз відбуваються зміни. Насувається Еге Егеш, правду кажеш, ви і є пошість. Почав тук і замовк, бо хтось збив з нього капелюха. Він розлючено обернувся, шукаючи на хабу, і побачив довкола себе п'ятдесят похмурих облич. Тож Крамар просто підняв капелюха, Притиз до грудей і не сказав більше ні слова. Якщо вони побачать, що дітей для них більше не вирощуватимуть, то заберуть не лише близнюків, а всіх дітей, яких зможуть запопасти, поки є змога. Тож приводьте своїх дітей сюди ось омій. Це єдина добра порада, яку я можу вам дати. Хіба ти лишаєш їм вибір? Вигукнув Телфорд весь побілілий від люті й страху. Роланд відчув, що годі з нього Телфорда. Його голос зірвався на крик, і Телфорд отсахнувся від спалаху його синіх очей. «А тобі яке до того діло, сей? Твої діти виросли. Це знають усі. Ти сказав своє слово. Чом би тобі не заткнутися?» Його слова привітали громом оплесків і тупотінням чобіт. Телфорд витримував крики знущання, скільки міг. Він опустив голову між сутулі плечі і став схожим на бика, що готується напасти. Потім рвучко розвернувся і став прокладати собі шлях крізь натовп. Тук рушив слідом. Замить юрба зімкнулася за їхніми спинами, а невдовзі і збори закінчилися. Голосування не було, Роланд не пропонував. Так, подумав Едді, штовхаючись у Заннин візок до столів з наїдками. Він майстер. 5. Невдовзі Роланд підійшов до Бена Слайтмена. Бригадир стояв під смолоскипом, тримаючи в одній руці чашку кави, а в другій тарілку зі шматком пирога. Роланд теж узяв собі кави і пирога. В дитячому наметі цього вечора розставили столи з наїдками, перед якими зараз вишукувалася довжелезна черга. Люди перемовлялися, але майже не сміялися. Неподалік Бенні з Джейком кидали м'яча, зрідка даючи пас Юкові. Шалапут радісно гавкав, але хлопці здавалися так само перегніченими, як і люди в черзі. «Ти добре говорив сьогодні?» Сказав Слайтман і цокнувся з Роландом чашками. «Правду кажеш». ж, звісно, вони були готові. Думаю, ти і сам про це знав. От тільки Фарадей несподівано вискочив. Але ти добре з ним упорався». Я казав лише правду. Якщо вовки зазнають чималих втрат, вони заберуть усіх дітей, щоб відшкодувати збитки. Легенди обростають бородами. Двадцяти трьох років достатньо, щоб борода виросла довга. Фолькенкальї припускають, що вовків у краї грому – тисячі, може навіть мільйони. Але я в це не вірю. Слайтман подивився на нього з неприхованим зачудуванням. Чому? Бо все з часом стає непридатним. Просто відповів Роланд і додав. Я хочу, щоб ти дещо мені пообіцяв. Слайтман сторожко поглянув на нього. Як зможу, Роланде, то пообіцяю. За чотири вечори приводь свого сина сюди. Його сестра померла, та я сумніваюся, що це завадить вовкам вважати його близнюком. У нього є те, по що вони приходять. Слайтман навіть не приховував свого полегшення. Так, я проведу його. Я й сам збирався. Добре. А для тебе я маю завдання. Слайтман знову нашорошився. І що треба робити? Я спершу думав, що шести людей буде достатньо, аби дивитися за дітьми, поки ми розбиратимемося з вовками. А тоді Розаліта спитала мене, що я робитиму, як раптом вони перелякаються і запанікують. «Та ж вони будуть у печері, правда?» – стишуючи голос, запитав слайтман. «У печері малі далеко не втечуть, навіть якщо перелякаються». Але в печері є стіни, об які можна порозбивати голови, чи ями, в які можна впасти в темряві. А якщо раптом почнеться паніка через крики, дим і вогонь, вони всі можуть упасти в провалля. Я вирішив, що для догляду за дітьми мені потрібно десятеро людей. І хотів би, щоб одним з них став ти. «Роланди, це честь для мене». Цю відповідь можна розцінювати як згоду. Слайтман кивнув. Роланд подивився на нього в притул. «Ти ж розумієш, що у випадку поразки доглядачі дітей загинуть!» «Якби я вважав, що нас спіткає поразка, то не погодився б побути з дітьми!» Він помовчав. «І не відправив би свого сина разом з усіма!» «Дякую, Бен! Ти хороша людина!» Слайтман заговорив ще тихіше. «А в котрій шахті будуть діти? В Глорії чи в Червоному Птахові?» А що Роланд одразу не відповів, то похабцем додав. Якщо це таємниця, можеш не казати. Не таємниця, похитав головою стрілець. Просто ми ще не вирішили. Але то буде одна з тих шахт. А вже ж, а як же інакше? Неуважно сказав Роланд і заходився скручувати цигарку. А ви влаштуєте засідку вгорі? Не вийде. Не той кут. Він торкнувся своїх грудей над серцем. Не забувай, що треба цілити сюди. В інші місця немає сенсу. Навіть якщо куля прошиє броню, зомбі вона не зашкодить. Це проблема, правда? Це можливість, виправив Роланд. Знаєш, осипище над входами у ті старі гранатові копальні. Схожі на дитячі слинявчики. «Так?» «Ми сховаємося там, під ними. А коли вовки під'їдуть ближче, ми підведемося і...» Роланд наставив на слайдмена вказівний палець, задерши великого, і зробив жест, наче натискав на гачок. Бригадир розплився в усмішці. «Роланде, це геніально!» «Ні, лише просто!» Скромно заперечив Роланд. Але просте рішення завжди найліпше. Думаю, ми заскочимо їх зненацька. Оточимо і переб'ємо по одному. Раніше ця стратегія вже мені прислужилася. Не бачу причин, щоб цього не сталося вдруге. «Так, напевно, причин нема». Роланд розгірнувся довкола. «Але краще, Бен». Про таке зараз не говорити. Я знаю, тобі можна довіряти, але... Бен швидко закивав. Не кажи більше нічого, Роланде, я розумію. М'ячик підкотив Бенові до ніг. Його син, усміхаючись, здиняв руки і крикнув. Тату, кидай, я ловлю! Бен щосили жбурнув м'яча. Той полетів, як тарілка Моллі в дідовій історії. Бенні підстрибнув, піймав однією рукою і засміявся. Батько з обожнюванням йому всміхнувся і перевів погляд на Роланда. Ото парочка, правда? Твій і мій. Егеш. Егеш. Погодився Роланд, кривлячи губи, в подобі усмішки. Майже як брати. Шість. Катет повільно вирушив назад до Клебанії. Усі погляди містечка було звернено до них. Сама смерть їхала на чотирьох конях, що ступали поряд. «Дорогенький, ти задоволений тим, як усе пройшло?» – спитала Сюзанна в Роланда. «Нормально!» – кивнув той і заходився скручувати цигарку. «А можна й мені цигарку?» – ні сіло, ні впало, – спитав Джейк. Сюзанна глянула на нього шоковано і зацікавлено водночас. «Прикуси язика, сонце!» Тобі ще нема тринадцяти. Мій батько почав курити в десять. І, перечуваю, зійде в могилу ще до п'ятдесяти, безжально заявила Сюзанна. Невелика втрата, промимирив Джейк, але тему облишив. Як щодо Мії? Спитав Роланд, чоркаючи сірником об ніготь великого пальця. Вона не показується. Якби ви, хлопці, не протуркотіли мені про неї всі вуха, я б і не знала, що така існує. А живіт теж не турбує. Ні. Правила брехні в усіх були свої, як здогадувалася Сюзанна. Її власне правило полягало в тому, що брехня має бути якнайкоротшою. Якщо в неї в животі росла дитина чудовисько, то вона воліла, щоб її друзі почали перейматися через це за тиждень, не раніше. Звісно, якщо вистоять а наразі не слід їм було знати про перейми, які часом хапали її живіт. «Тоді все гаразд», – сказав стрілець. Якийсь час вони їхали мовчки, а потім Роланд змінив тему. «Хлопці, сподіваюся, ви вмієте копати, бо доведеться трохи помахати лопатою». «Могили?» Спитав Едді, не знаючи, жартує стрілець, чи говорить серйозно. «Могили будуть пізніше». Роланд підвів погляд у небо, але з заходу набігли хмари і украли зірки. «Пам'ятайте лишень, що копають їх переможці».